Розділ 9. Того ранку графік у директриси Гледстон був напружений. Доба на центрі Птаукита триває 23 години, тому уряду зручно працювати за центральним поясним часом гегемонії, майже не порушуючи місцевого добового ритму. О 5.45 Глестон зустрічалася з військовими радниками. О 6.30 вона поснідала з двома десятками найвпливовіших сенаторів, представниками Речі Спільної та Технокорду. О 7.15 директориса телепортом вирушила на вечірній Ренесанс-Вектор, де взяла участь в офіційному відкритті медичного центру ГРМС у Кадуї. О 7.40 повернулася в будинок уряду на зустріч зі своїми головними помічниками, включно з Лігантом, аби іще раз прогнати промову перед Сенатом та річчю спільною, заплановану на 10.00. О 8.30 Глестон знову зустрілася з генералом Марпурго та адміралом Сінхом щоб одержати свіжу інформацію про обстановку в системі гіперіона. О 8.45 вона знайшла час і для мене. «Доброго ранку, пан Северний!» – привіталася директриса. Вона сиділа за столом у кабінеті, де ми з нею познайомилися три ночі тому. Рукою вона показала на буфет по -під стіною, де в кукликах із монетного срібла вже чекали чай, кава і кафта. Я похитав головою і присів. Із трьох голографічних вікон лилося біле світло. І тільки в одному, ліворуч від мене, крутилася тривимірна мапа системи Гіперіона, яку я намагався розшифрувати ще в оперативному центрі. Зараз у мене складалося враження, що червоні кольори вигнанців обволікали та всотувалися систему, ніби фарба, яку поглинав голубий розчин. «Я хочу послухати про ваші сни», – промовила директор Саглецтон. «Я хочу послухати, чому ви їх покинули». Відповів я незворушно. Чому ви залишили там помирати отця Гойта? Може, по 48 роках, проведених у Сенаті, і півтора десятиріччя на посаді директриси, Глестон і не звикла, щоби до неї говорили таким тоном. Та єдине, що вона зробила, це звела брову на частку дюйма. Отже, вам сняться реальні події. А ви сумнівалися? Вона поклала і вимкнула робочий записник, похитавши головою. Та ніби й не сумнівалася, але все ще приголомшена, коли чує про те, чого більше ніхто в усій мережі не знає то чому ви не дозволили їм скористатися власним зорильотом консула? Глестон крутнулася в кріслі до вікна, в якому мерехтів і мінився з знаходженням свіжих даних тактичний екран. Прибували червоні, відступали блакитні, рухалися планети і їхні супутники. Однак якщо директриса й планувала обґрунтувати свою відповідь обстановкою на фронті, згодом вона передумала і розвернулася назад. А з якого дива мені вам пояснювати будь-які управлінські рішення, пан Северне? «Хто ваші виборці? Кого ви представляєте?» «Я представляю п'ятьох людей і немовля, які через вас застрягли на гіперіоні», – відповів я. «Гойта можна було б врятувати». Глестон стисла руку в кулак і зігнутим указівним пальцем постукала себе по ніжній губі. «Цілком можливо», – проказала вона. «Як цілком можливо й те, що він уже мертвий? Але ж питання полягає не в цьому, правда?» Я відкинувся на спинку крісла. Я не здогадався взяти з собою ескізник і тепер мучився, не маючи куди діти руки. То в чим же справа? Ви пам'ятаєте історію отця Гойта, яку він розповів під час подорожі до гробниць?» – уточнила Глецтон. «Так. Кожен прочанин має право благати ктеря про одне прохання. Якщо вірити переказам, істота сповнює одне, а решту прохачів убиває. Ви не забули, про що збирався просити Гойт?» «Я задумався». Згадувати інциденти під час паломництва було все одно, що пробувати воскресити в пам'яті деталі снів тижневої давнини. Він хотів позбутися хрестоформ, — відповів я. – Хотів збавлення для обох. Душі, ДНК, хай там чого, отця дюрета самого себе. – Не зовсім так, – поправила Гледстон. – Отець Гойд хотів померти. Я підвівся, ледь не перекинувши свого крісла, і підскочив до мапи, що бриніла вогниками перед нами. Брехня навіть якби він цього і хотів. Урешті є зобов'язання порятувати його. Вас також. А ви дозволили йому померти. Так? Так само, як дозволити й решті. Не факт. Відповіла директриса Міна Гледстон. Така їхня воля. Натектерева воля. Якщо ця істота все ж таки існує. Мені відомо тільки одне. Їхня проща надто важлива, щоби дозволити їм відступити у момент, коли треба вирішувати. Кому вирішувати? Їм? Як можуть життя шістьох чи сімох осіб, а ще не мовляти, вплинути на долю суспільства зі 150 мільярдів людей? Звісно, я знав відповідь на це запитання. Консультаційна рада штучних інтелектів і не такі розумні прогнозисти гегемонії добирали прочан чан украй ретельно. За яким критерієм? Непередбачуваності. Вони цифри, які добре пасували абсолютній загадці всього гіперіонівського рівняння. Ті знала про це Гледстон? Чи вона спиралася лише на те, що їй розповів радник Альбедо та її власні шпигуни? Я зітхнув і знову сів у крісло. У вашому сні щось було про долю полковника Касада? Поцікавилася директриса. Ні. Я прокинуся до того, як вони, ховаючись від бурі, повернулися до Сфінкса. Глестон ледь усміхнулася. Пан Северне, ви усвідомлюєте, що для наших цілей було б набагато вигідніше вас приспати з використанням правдоказу, аналогічного тому якого застосували друзі вашого філомель, і під'єднати до субвокальних реєстраторів. У такий спосіб ми б змогли одержувати значно регулярніші звіти про події на гіперіоні. Так, відповів я усмішкою на усмішку, це набагато зручніше. От тільки вашу зручність ставила б під загрозу моя здатність через інфосферу висловнути у корд і залишити вам тільки своє тіло. А я саме так і вчиню, якщо знову потраплю в подібну скруту. А як же? Я би так само зробила на вашому місці. А розкажуть мені, пан Северне, як воно там у корді? Як воно перебувати в такому віддаленому місці, де насправді живе ваша свідомість? Митушливо. Ви ще хотіли би сьогодні щось обговорити? Глестон іще раз усміхнулася, і тепер я відчув, що її усмішка щира, а не елемент політичного озброєння, яким вона володіла бездоганно. Так, є в мене на думці ще одна річ. Чи хотіли би ви побувати на Гіперіоні? На справжньому Гіперіоні? У справжньому гіперіоні нетямуще вторив я. У пальцях рук ніг закололи голочки дивовишного збудження, що охопило мене. Хай моя свідомість насправді живе у технокорді, проте моє тіло та мозок аж надто людські, і вразливі до адреналіну та решти випадкової біохімії. Глестун кивнула. Туди бажають відправитися мільйони людей. Рушити телепортом у якесь незвідане місце. Зблизька побачити війну. Вона зітхнула. І пересунула свій записник. Ідіоти. Вона знову кинула на мене серйозний погляд карехочей. Але мені потрібна людина, яка побуває там, і персонально мені потім доповість. Лі сьогодні вранці відправляється туди одним із нових військових телепортів, тож я подумала, що ви можете скласти йому компанію. Нагода злітати на сам гіперіон, може, й не випаде, але в його системи ви потрапите. На думку спало одразу кілька запитань, але найперше ж із них. Поставили мене в незручне становище. Це небезпечно? Голос і вираз обличчя Глецто навіть не змінилися. Можливо, навіть попри те, що ви лишатиметеся далеко від лінії фронту, а лімає чіткі вказівки не підставлятися самому, берегти вас і не лізти на рожен. Рожен, повторив я про себе. Але скільки ж тих рожніх ховається в зоні бойових дій навколо планети, по якій вільно блукає така істота, як ктир? Гаразд, погодився я, полечу. Та є одна річ. Слухаю. Мені потрібно знати, навіщо особисто вам моя присутність на гіперіоні. У мене складається враження, нібито все це заради мого зв'язку із прочанами. Якщо це так, то відсилаючи мене, ви ризикуєте без потреби. Пан Северне, кивнула Гледстон, це правда, що у вас зв'язок із пілігримами, ну, хай який ефемерний, мене справді обходить. Як я правду і те, що мені вкрай важливо дізнатися про ваші спостереження та почути вашу оцінку з цих спостережень? «Хіба я для вас непорожній звук? Хіба ви не знаєте, кому я ще можу звітуватися, свідомо чи ні? Я витвір технокорду?» «Так», – не стала заперечувати Глецтон. «Однак, з іншого боку, станом на зараз ви так само можете бути і найменш ангажованою особою на центрі тау або ж і в усій мережі. Крім того, це буде спостереження вишколеного поета, людини чи генія поважаю. От якраз він не був генієм, – риготнув я». «Моя ж роль – симулякра, трутня, карикатури. Ви цього певні?» Я здійняв порожні руки. За ті десять місяців, що я прожив і мислив цим дивним після життя, я не написав жодного поетичного рядка. Я не думаю віршами. Хіба це недостатній доказ того, що кордівський проект із повернення особистостей – цілковита профанація? І навіть моє фальшиве ім'я ображає людину, безмежна талоновитішу, від будь-кого, ким можу стати я. Джозеф Северн губиться в тіні справжнього кітса. Але й навіть його скромне прізвище марудиться об мене. Нехай так, кивнула Глестон. А може й не геть так. У будь-якому разі моє прохання полягає в тому, щоб ви склали компанію пан Ганту в його короткому відрядженні на Гепіріон. Вона затнулася на мить. Ця подорож не обов'язкова. Зрештою, ви навіть не підданець гегемонії. Проте я була би вам вдячна, якби ви пристали на цю пропозицію. Я на неї пристаю. Повторив я і ніби звідсто не почув власний голос. Чудово. Вам знадобиться теплий одяг. Не вбирайтеся у бахматі костюми або такі, що можуть розіпнутися у вільному падінні. Хоча з невагомістю вам навряд чи доведеться мати справу. Ви зустрічаєтеся з пан Гантом на вузловій телепортстанції будинку уряду через... Вона звірилася зі своїм комлогом. Дванадцять хвилин. Я кивнув і рушив до виходу. О, пан Северне! Я затримався у дверях. Стара жінка за письмовим столом раптом видалася на дрібною і втомленою. Дякую, пан Северне. Бажання мільйонів телепортуватися до зони бойових дій було щирою правдою. І в речі спільні прохачі аж пищали, подаючи петиції та наводячи аргументи для допуску цивільних на гіперіон. Круїзні лінії благали дозволити їм короткі екскурсії, а політичні діячі з різних планет та представники гегемонії вимагали дозволити їм польоти в систему задля пошуку та виявлення фактів. Усім їм було відмовлено. Громадяни мережі, особливо багаті та впливові, не звикли до рідкісних заборон та обмежень у своєму прагненні нових переживань. А непізнана ними тотальна війна саме такою для гегемонії і стала. Але кабінет директриси та керівництва Збройних сил були невблаганними. Жодного телепорт-переходу в систему гіперіона для цивільних чи осіб, які не отримали відповідних дозволів. Жодного нецензурованого репортажу від новинарів. В епоху, коли, в принципі, не існувало недоступної інформації та неможливих подорожей, такий виняток зводив усіх з глузду і страшенно вабив. Із пан Гантом я зміг зустрітися на вузловій телепортстанції, тільки здолавши дюжину кордонів та пред'явивши охороні біп-перепустку. Гант одягнув чорний шерстяний костюм, що нагадував армійські однострій без будь яких знаків розрізнення, яких було так багато в цьому секторі будинку уряду. Тясу на перевдягання у мене не було. Я тільки заскочив до апартаментів, щоб узяти просторний жилет із численними кишенями, в яких можна тримати приладдя художника і 35-міліметрову камеру. "Готові?" спитав Гант. Його басетівське обличчя здалося невдоволеним при моїй появі. У руках він тримав простий чорний саквояж. "Я кивнув. Гант махнув рукою в сторону транспортного техніка ЗСГ і в повітрі матеріалізувався одноразовий портал. Я знав, що ці штуки щітою цигнатури ДНК, і в нашому випадку нікого іншого він би і не пропустив. Гант набрав повні груди повітря і зробив крок усередину. Живосрібна поверхня порталу взялася брижами і негайно аж заспокоїлася, ніби дзеркало води під скоробіжним подовом вітру. За ним рушив і я. Подейкували, що під час переходу першими прототипами для телепортування людина нічого не відчувала, а тому їхні розробники разом зі штучними інтелектами – Внесли відповідні зміни в механізм. І тепер мандрівники розповідають про запах озону і лізорні зашпори, завдяки яким у подорожувальника виникає враження, ніби він справді здолав якийсь шлях. Хай щось цього правдиве, а зворіття вийшов напружений і з морозцим по шкірі, перевів подих та озирнувся навколо. Дивовижа, але от уже 800 років, як військові зорильоти не сходять зі сторінок романів, кадрів кіне та голоматографа з тим симуляцією. Людство ще не покинуло старої землі. Ще тільки перші літаки, переоснастившись, випернули на якусь мить із її атмосфери, а в пласких фільмах уже точилися епічні битви космольотів і велетенські міжзорені дредноути, схожі на аеродинамічні міста, й озброєні маловірогідними гарматами носилися всесвітом. Та й навіть у численних голографічних драмах, які заполонили ефір після битви на Брешії, гігантські флотилії стикалися на відстанях, що від них навіть піхота пережила б напад клаустрофобії. Зорольоти брали один одного на таран і палали, ніби грецькі трієри, загнані у вискі протоки під Артемісієм. Тож годі дивуватися, що в мене калатало серце і навіть змокріли долоні, коли я ступив на борт флагмана, ладний побачити широкий місток кіношного лінкора, опоряджений величезними екранами із зображенням ворожих зорольотів, звуком сирен і грубуватими обличчями мужніх командирів, що посхилялися над тактичними моніторами – крен праворуч, крен ліворуч. Ми з Гантом стояли у вискому коридорі, що міг би розташовуватися на якісь електростанції. На всій звивалися різнокольорові труби, а розташовані на рівних інтервалах поручні та герметичні люки свідчили про те, що ми справді перебуваємо на космічному кораблі. Найсучасніші монідиски та інтерактивні панелі також говорили про те, що коридор мав ще й інші функції, крім шляхопровідних. Проте, на загал, усе довкола навіювало думки про клаустрофобію і первісні технології. Я би навіть не здивувався, якби побачив реальну провідню навколо вузлів електричних схем наш коридор перетинала вертикальна шахта. Про з інші люки також можна було роздивитися вузькі захаращені переходи. Ган зиркнув на мене і ледь знизав плечима. Я раптом замислився, чи могли ми телепортнутися не туди, куди треба. Перш ніж будь-хто з нас устиг щось сказати обічному коридорі об'явився юний мічман ВКС Гегемонії у чорному полівому однострої. Він віддав шану Ганту і проказав. «Ласкаво просимо на борт корабля гебриди, панове. Адмірал Несіта переказує вам свої вітання і запрошує у центр управління боєм. Вступайте, будь ласка, за мною». І з цими словами молодий мічман крутнувся на місці, хопився за щабель скоп-трапу і підтягнувся у тісний вертикальний лаз. «Ми енергійно рушили за молодиком». Гант намагався не впустити свого саквояжа, а я не підставляти пальців йому під закаблуки. Вже через кілька пройдених ярдів я збагнув, що сила тяжіння тут набагато менша від стандартної одинички. Насправді ж, її тут майже не було. Замість неї складалося таке враження, немов десятки дрібних, але наполегливих рученят інколи ніби тиснули на вас згори. Я і раніше знав, що всередині космічних кораблів користуються полем-перепоною першого класу, яке імітувало гравітацію. Але раніше мені з цим не доводилося мати справи. Назвати відчуття приємними язик не повертався. І ти гнітом поля було все одно, що плуганитися проти вітру. А ви додайте сюди ще клаустрофобні вузькі коридори, маленькі люки та обвішані устаткуванням переділки. Гібридів був кораблем управління ЗК. Комунікації, контроль командування, центр управління боєм, його серце та мозок, що правда, не надто вражаючи серце та мозок. Юний мічман провів нас через три герметичні люки, та заключний коридор повз караул десантників, віддав нам шану і залишив у приміщенні площею приблизно 20 квадратних ярдів, але настільки людному, що через гамір військовиків та обладнання першим бажанням стало вигулькнути назад, у люк, і вдихнути трохи повітря. середині не виявилося жодних циклопічних екранів, натомість кільканадцять молодих офіцерів ВКС гегемонії горбилися над загадковими моніторами, сиділи, Обволівшись апаратурою для стим або стовбичили передерзати кранами, що броніли енергію, виткнувшись з усіх шести переділок. Чоловіки і жінки були припнуті у своїх кріслах та сенсорних яслах за винятком кількох осіб, більшість із яких радше скидалася на докучливих бюрократів, аніж мужніх воїнів, котрі блукали вузькими проходами, поплескуючи підлеглих по спинах, риком вимагаючи свіжих даних та під'єднуючись до консолей конекторами власних імплантів. Один із них, поковом підскочив до нас, обвів поглядом, віддав мені шану і спитав. «Пан Гант?» – я кивнув у бік свого супутника. «Пан Ганте!» – повторив молодий командор із зайвою вагою. «Адмірал Насіта готовий із вами зустрітися». Командувач усіх військ геомонії в системі Гіперіона мав невеликий зріст, короткострижене сиве волосся, напрочуд, мало як на його вік зморшок та лютий насуплений погляд, що ніби намертво прикипів до його обличчя. Адмірал Насіта носив чорну уніформу з високим коміром, позбавлено всіх знаків розрізнення, крім зображення самотнього крихітного сонця на комірі. Його руки здавалися грубими й сильними, але зі слідами нещодавнього манікюру. Він сидів на невисокій платформі, оточений різним устаткуванням та стишеними ерзацекранами. екранами й найщиріше божевілля, здавалося, обминало його, як ото бистрий потік оминає непорушний камінь. Ви посланець від Гледстон. Проказав він до Ганта. «А це хто?» «Мій помічник», – відповів Лігант. «Я ледве стримався, щоб не повести бровою. Що вам потрібно?» – спитав далі Насіта. «Ви ж бачите, ми трохи заклопотані». Лігант кивнув та озирнувся навколо. «У мене для вас, адмірали, деякі матеріали. Тут можна десь усамітнитися». Адмірал Насіта щось буркнув, провів рукою над реосенсором, і повітря за мною ніби погустішало, спікшись у напівтвердий туман, матеріалізованого силового поля. Шум Центру управління боєм зник. Ми троє перебували в крихітному іглу тиші. «Давайте пошвидше!» – скомандував адмірал Насіта. Гант розтибнувся квояш і дістав крихітний конвертин зі знаком будинку уряду на звороті. «Приватне повідомлення від генеральної директориси», – пояснив Гант. "Ознайомтеся, коли матимете час, адмірали». Насіта щось крекнув і відклав повідомлення в бік. Крупніший пакет Гант поклав поруч на стол. А це друкований примірник подання Сенату щодо цього військового заходу. Як вам відомо, Сенат вважає за потрібне завершити дану силову акцію в стислі терміни і домогтися окресленого кола цілей, по можливості не марнуючи людського ресурсу та надаючи типову допомогу і захист нашим новим колоніальним активам. Похмурий образ обличчя Носіти ледве здригнувся зараз він не збирався ані читати, ані брати до рук лист із сенату. Це все. Гант відповів не одразу. «Осе. Хіба, що, адмірали, ви маєте особисте повідомлення для директриси, яке можна передати через мене». Насіта не зводив із нас погляду. У його дрібних чорних оченятах зараз не було ніякої ворожості, тільки нетерплячка, яку, мені здалося, могла вгамувати лише смерть. «Із виконавчою директрисою в мене приватний канал зв'язку «Світло Плюс», – відказав адмірал. «Дуже дякую, пан Ганте. Ніяких повідомлень у зворотну путь». Цього разу я вам не даватиму. А тепер, якщо ваша ласка, повертайтеся у мідель-відсік до вузлового телепорту, а я повернуся до свого військового заходу». Поле перепона навколо зникло, і галас ринув на нас, ніби тала вода, що прорвала крижану греблю. І ще одна річ», – промовив лігант тихий голос, якого майже тонув у професійних балачках Центру управління боєм. Адмірал Насіта крутнувся на кріслі і чекав на продовження. «Нам потрібен транспорт на планету», – правив далі Гант, – на поверхню гіперіона. Адмірал наступився ще більше. По директриси спускового апарата не замовляли. Гант навіть оком не змигнув. «Нас може чекати генерал-губернатор Лейн». Насіта глянув на один зі своїх ризацій кранів, класнув пальцями і щось гаркнув до майора десантників, який одразу підбіг до командира. «Вам доведеться поквапитися», – заявив Насіта Гантові. Із 20-го доку стартує авізо. Вас проведе майор Інвернес. Назад повернеться одразу на головний корабель з трибун. Гібриди через 23 хвилини вирушає на іншу позицію. Гант кивнув і розвернувся за майором. Я рушив слідом за ними. Та голос адмірала нас зупинив. «Пан Ганте!» – озвався він. «Будь ласка, перекажіть виконавчій директрисі, що від цієї миті флагманський корабель...» Матиме надто багато справ для будь-яких політичних візитів такого штабу. Насіто розвернувся до мерехтливих ерзацій та черги підлеглих, що вже вишикувалася до нього. Із Гантом і Майором ми повернулися назад у лабіринт. Тут мали би бути вікна. Що? Мої думки займали інші речі, і я особливо не слухався. Я ще ніколи не літав спусковим апаратом без вікон або екранів. Розвернувся до мене елігант. Це незвично. Я кивнув і, і собі оглянувся навколо, перше зауваживши, який у нас тісний та захаращений відсік. Хоча насправді на переділках пасажирського відділення нічого не висіло, повсюди лежали припаси, серед яких ще й примостився молодий лейтенант. Довкиля ніби вторувало за клаустрофобним інтер'єром командного корабля. Я відвернувся знову, занурившись у роздуми, що обсіли мене, що й ми розпрощалися з наситою, ідучи за своїми супутниками до 20-го доку я раптом збагнув, що мені не бракувало анічогісінько з того, з дефіцитом чого, я вже ладнався був змиритись. Частково за тубентежність перед відрядженням відповідав страх опинитися поза інфосферою, і я був ніби риба, що розмірковувала, як то воно буде, вийти на берег. Адже одна зі складових моєї свідомості десь ховалася в глибинах того моря, на дні океану даних та комунікаційних каналів між двома стами планетами і технокордом, пов'язаних воєдинно базовою площиною, відомою як мегасфера. Мене вразило те, що покинувши Насіто, я все ще чув прибітих дивних вод, далекий, але сталий, ніби ти півмилі від пляжу. А тому намагався його розгадати, поки ми квапилися у док зі спусковим апаратом, поки пристібалися пасками, відстиковувалися і 10 хвилин долали спринтерську дистанцію від корабля і до верхніх шарів атмосфери Гіперіона. Збройні сили Гегемонії пишалися власними штучними інтелектами, власними інфосферами та обчислювальними ресурсами. Причина, нібито, була на поверхні необхідність функціонувати у неосяжній порожнечі між світами всемережжя, у темних і тихих прогалинах поміж зірками, куди не дотяглася мегасфера планет гегемонії. З іншого боку, істинний резон полягав у тому, що ЗСГ протягом сторіч гарячково прагнули незалежності від технокорду, і тим не менш. На військовому зоролюті біля планети, що не входила ні в мережу, ні в протекторат, я все ще ливив на фоні той самий заспокійливий гомін даних та енергії, який мене супроводжував у мережі повсюди. Цікаво. Я думав про комунікації, які з собою притягнув по систему Гіпериона телепорт. Не тільки про корабель з трибун і енергетичну сферу навколо телепорту, що висіла в точці Л-3, наче осяйний молодий місяць, а й цілі милі гігаканального оптоволокна що в'юнилося в його стаціонарних порталах, про ретранслятори, що механічно сканували по них на кілька дюймів, аби передати інформацію майже в реальному часі, ручні штинти командного корабля, що відсилають запити і одержують відповіді, призначені Верховному Командуванню Залімпа на Марсі та й будь-де. Десь таки прокралася інфосфера, можливо, навіть непомітно для машин та їхніх операторів і поплічників у Збройних силах. Штучні інтелекти технокорду знали про все, що відбувається в системі гіперігона. Якби моєму тілові судилося зараз померти, мені, як і завжди, було б куди відступати. Геть по пульсуючих каналах зв'язку, що ніби тайні лази вели за кордони мережі, де не було ані сліду базової площини, відомої людям. Геть по тунелях перекачки даних і до самісінького технокорду. А якщо точно, думалося мені, то не власник корд, бо корд оточує навколо, Обволікає решту, ніби океан, в якому існують великі течії, схожі на Гольфстрим, що бундючно вважають себе окремими морями. «Так, шкода, що тут немає вікон», – шепотів Лігант. «Так», – погодився я, мені теж шкода». Спусковий апарат вбрикнув і завібрував, коли ми ввійшли у верхні шари атмосфери гіперіона. «Гіперіон», – подумав я, – «ктир». Цупка сорочка і жилет, здавалося, вже липнули до тіла. Зовні Зовнішне ледве шилест тіло, і це підказувало мені, що ми неслися стрілою поля післазуровому небу на кількох швидкостях звуку. Молодий лейтенант перехилився у прохід. Уперше на планеті, панове. Гант кивнув. Лейтенант жував гумку і все видом давав нам знати, наскільки розслаблено він себе почуває. Ви ж бояцівіли з гібридів?» Так, ми тільки на звідти, відказав Гант. Так я й думав, вишкірився лейтенант. А я кур'єрку везувнис на базу до десантників під кістом. Уже п'ятий політ. Мене ніби хто штурхнув, коли я почув назву столиці». Їперіон повторно колонізував сумний король Біллі, населивши планету поетами, митцями та іншими людьми не від цього світу, що тікали з його вотчини під загрозою навали Горація Гленонгайта. Навали, що так і не відбулася. Саме поет Мартін Селен, один з учасників нинішньої «Прощі докторя. Майже 200 років тому нарадив своєму монарху це ім'я для столиці – Кіц. Старую частину місцеві прозвали Джектауном. «Ви не повірите?» – розводився далі лейтенант. «Але це реальна срака світу. Ні тові інфосфери, ні МТшок, ні телепортів, чи тимсів – нічогісенько. Чого ж тоді дивуватися, що тисячі цих драних тубільців стали табором навколо космопорту і мало що паркан не розбирають, аби вибратися подалі з цієї планети?» «Вони справді атакують космопорт?» – спитав Ганд. «Ні», – промовив лейтенант і надув пузир із гумки. «Але готові, так. Січити?» «І тому? Другий десантний батальйон установив периметр і охороняє виїзду містом. Крім того, ці селюки вважають, що ми зараз понатикаємо порталів тут і там, і вони зможуть вибратися з цього болота, куди самі ж себе і загнали». «Самі себе загнали?» – здивувався я. «Певно, вони щось не чудили», – зназав лейтенант. Якщо вигнанці проти них так кокотилися, правда? А ми, значить, своїми руками пар загрібати мусимо. Жар, поправив його Лігант. Байдуже. І позиржувальної гумки луснув ще раз. Шелесті ззовні переріс у вереск, який тепер було дуже добре чути, всередині. Апарат двічі трухнуло, і він раптом ліг на плавний курс, зловісно плавний, так ніби натрапив на людову смугу в десятьох милях над поверхнею планети. Шкода, що тут немає вікон, прошепотів Лігант. Усередині капсули було тепло і задушливо. Після повітряних ям усі неочікувано розслабилися. Ми ніби йшли під вітрилами невеличкої яхти, яку помало гойдало на хвилях. На якісь пару хвилин я заплющив очі.